Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće i On dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti. Allah je zaista na strani Oni koji dobra djela čine. Inna alhamdalillah, na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastagfiru. Wa naudhu billahi min šururi anfusina, wa min a'malina,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 وكاين الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الام محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ففاضا الله سبحانه وتعالى سراوت سيتوا مدار طول نيغا دانا neka salavati selam allah na vjera vjernika muhammeda sallallahu i svemu ni mine vjernike kojih u dobru sljede do sudnjega dana a potom draga braćo počinjemo sa ciklusom predavanja uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć na temu pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr kao što vam je brat naglasio ne ciljamo nikoga pona osob već ovu temu smo odabrali isto grazloga što se uzadnje vremenu i tekako proširio talas pretjerivanja u tekfiru. Pretjerivanja u tekfiru. Rekli smo da ćemo raditi po knjigi šeha Muhammada, to je s Ebu Muhammada, el maqdisija, hafidahu ta'ala, nas'alu Allahe ta a jafuke asrahu wa asra ikhvanina l'olema o l'muđahidin. Prije negolišto isto kažem vezano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 I to je upravo bio i razlog da se jako brzo srušio ugled ovih šehova i daje kod određenih ljudi, kod prvih šubhi koje su, su naletele. Dakle, on je Ebu Mohamed, Asim ibn Mohamed al-Barkavi, poznat kao Maqvisi. Rođen je 1378. hidreske godine u selu Barka kod Napusa. Dakle, šeheh ima negde oko 50 godina. Nakon tri do četiri godine napustio je svoje rodno mjesto i zajedno sa svojom porodicom se uputio ka Kuvajcu, gdje je završio srednju školu. Nakon toga pohađa univerzitet u Mausilu na sjeveru Iraka. Tamo se susrao sa velikim brojem džemata i islamskih pokreta. Nakon toga prebacioo se između Kuvajta i Hidžaza, gdje je bio u kontaktu sa studentima i pojedinim šejhovima od kojih je uzeo ključeve znanja. Međutim, to nije utolilo žed za spozna, žed šeha za spoznajem stvari koje su obmalo interesovale. A vezano za sadašnjicu, te spuštanje istranih redijatkih propisa na tinjenično stanje, ja sam stav po pitanju vladara, ja sam put koji vodi ka promjenim stanja u kojem se odmet nalazi. Zato se Mahtisi pozabavio dubokim istraživanjem knjiga Šejhu'l-Islama.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 Tamo je učestvovao i u nekim davetkim aktivnostima i tada je prvi put odštapao knjigu Milnetu Ibrahim koju je napisao u tom vremenu. Imao je kontakata i komplikacija sa pojedinim gulatima, fanaticima od tekfiržija, što je rezultiralo određenim knjigama poput Selasinije, upravo ove knjige od ćemo, o kojoj ćemo dakle govoriti, Selasinije, to je supozirenje na pretjerivanje u tekfiru ili, kako je šejih, Naslovio drugim imenom, je to je knjiga Djifra da preterivanje u tekfir vodi u kufr. Šejh je tako dakle, naslovio ovu knjigu i jednim i drugim nazivom. Isto tako imao je kontakata sa pojedinim džematima ird, što je isto tako rezultiralo određenim knjigama poput Imta'un Nazar fi Kashfi Shubuhati Murdžiyati'l-Asr, otkrivanje šubhi savremenih murdžija. Zatim isto tako al-farq al-mubin baina al-uzri bil-jahli wal-i'rad 'an ad-din yasna razlika između pravdanja neznanjem i okretanja glave od vjere i druge knjige Nakon toga Makdisi se nastanio na Staniju Jordanu 1992 godine i istolio davo vjerojeznika i poslanika da se samo Allah obožava i da mu se širi mečine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 Daje su proganjani, a zatvoren je i određen broj njih. Ile 1994. godine Mahdis je zatvoren zajedno sa par braće kojima je šejih dao fetvu o akcijama protiv okupacioni sionističkih snaga putem eksploziva kojim je sam lično šejih nabavio. Šejih je nastavio svoju davu i unutar pritvora i napisao nekoliko pisama tako da se dava Allahom voljom i dobrotom proširila među zatvorenicima. Čeh je nekoliko godina ostao u zatvoru da bi zatim nakon toga bio oslobođen uz nepre, neprestan pritisak i umjetavanje. Nastavio je pisati knjige i pozivati Allahomu subhanahu wa ta'ala vjeru. Bio je zatvaran od strane obaveštajne službe nekoliko puta. Nakon bilo koje akcije ili pak aktivnosti koju bi šeih ih učinio bio bi zatvaran. Zatim nakon toga su se kubovi Amerike zadrmali. Normalno ciljamo dobro poznati septembar. Čeh je bio od onih koji su izdali petvu od dozvoljenosti tih Mubarek akcija. Napisao je Irisalu pod nazivom, pod naslovom Ovo je ono u što vjerujemo i čime Allaha obožavamo, a u njoj je govorio o dozvoljenosti pomenute akcije. Zbog toga je ponovo bio zatvoren, a potom ponovo pušten na slobodu. Nakon toga, povodom operacije protiv američkih snaga, šejih je napisao knjigu ''Baraetul muvahidin min uhudi talagit u eman, emanihim lil muharibin'' odrican je muvahida od tagutskih ugovora i njihova emana to jez garancije koju oni daju muharibinima, to jest onim ludima protiv koji se protiv koji se muđahidi bore zato je šejih ponomo bio zatvoren u zatvoru je ostao par godina da bi prije dvije godine, to jez 2006 godine, bio pušpe na svobodu, a zatim za par dana nakon intervjua kojeg je imao sa arabskom televizijom Al Jazeera, šejk je ponovo zarobljen i u zatvoru je i dan danas u jako teškim prilikama i lošem zdravstvenom stanju. Neselu Laha jafuke asre šejk. Molim Allah subhanahu wa ta'ala ta ubrza ta njegov izlazak i iz zatvora njegov izlazak, izlazak ostali i izlazak ostalih šejhova i To je draga braću sira našeg Da'ije i Mujahida Ebu Mohammada al makrisija iz čije knjige ćemo držati predavanja ovo da ovaj predgovor ili ovu siru sam uzeo sa stranice Mimberu Tevhid u Al-Djihad i pre nju je istina je draga braćo da našeg šejiha jedini alim u Tevhidu danas obtužuje da ne zna Asloddin, da ne zna osnovu vjere Mada do duše šejih nije jedini kojem je ova mesela nepoznata. Jer i prije njega je ulema zaglavila ovoj meseli. Počevši od salne komisije za petve na čelu sa bimbazom, rahimahu Allahu ta'ala, u eskenahu fasieha džennaki. Zatim preko šejihova i poput šejiha Ali Hudajra, Ahmeda Khalidija, Nasir Al-Fahda, Suleymana Ulvana i još puno, puno drugih. Hoću reći svih drugih, jer svi oni imaju problema,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 Pogut Ibnu Tejmije, Ibnu Kajima i Uleme Nežda nisu shvatili. Međutim, polahko braćo, vremena su čudna. Zato se nemojte iznenaditi ako se Ibnu Tejmije, Ibnu Kajim ili pak Akulema Nežda ako im se nadje po koja Akajićka greška, jer i to je moguće. Jer poneki kada spoznaju istinu, žetuju sve na njenom putu, pa makar situacija došla do tektiranja ashaba ako se ashabi, ashabi suprostave istinu je hatku, onda ne ostaje ništa drugo osim da se protektire gospodaru moj naše noge se nisu uprljale u borbi na tvom putu ja rab nam oprosti našu slabost i nemoć ali o gospodaru naš mi ti tvrsti zage dajemo da ako nismo bar naše noge uprljali na tvom putu da nećemo bar prljati čas tvojih najčastnijih robova koji se bore na tvom putu Gospodaru moj, ne dozvoli da budemo od onih od cijih su jezika pošteđeni jevreji, kršćani i ta vuti današnjice, a nisu ulema i braća muđahini. Gospodaru moj, ne dozvoli da ikada naši jezici kaljaju čast tvojih najodabranijih robova, koji prolijevaju krv u tvoje ime, na koje su se okupili čafiri istoka i zapada, pa sve to ne bi dovoljno Ve se njima prikručuše i pojedinci među nama svjesno ili nesvjesno. Molimo Allahe tabarakev o ta'ala da sačuva našu ulemu, da sačuva našu braću da je muđahide koji se bore na Allahom subhanahu o ta'ala putu, ma gdje oni bili. Dakle, rekao, draga braćo, radićemo ćemo po knjizi šeha Ebu Muhammada al-Makrisja čijušmu siru spomenuli, a knjiga nosi naziv kao što smo već spomenuli Esselatini je fit tahvir, minal guluvu fit tekfir upozorenje na pretjerivanje u tekfiru tridesetica da tako nazovemo knjigu, tridesetica zbog toga šejih i tako nazvao knjigu zato što spomenje 33 greške u tekfiru o kojima ćemo mi uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i odobrenje govoriti pa kaže šejih Ebu Mohamed ta'ala Kaže na početku, napomena, znaj dobro da se oni koji budu vidjeli ovu knjigu od taguta i njihovih repova i muržija i njihovi sledbenika obradovati na prvi pogled, misleći da je od njihove bezvijedne robe. Međutim, tome nimalo ne jer se svako ko pročita par stranice ove knjige, uvidjeti da ja nisam napisao da bi njih Obradovao. Ja i nisam obradovao nijedim svojim djelom kojeg sam napisao. Knjigu sam napisao kao nasihat svoje voljenoj braći i sažaljenja prema drugima. Napisao sam je težeći da sačuvam ovu dragocijenu davu, davu teuhida, i odbranim ovu uzvišenu vjeru. Stoga, oni koji čitaju od ovih, to je od Mullahida, knjiga je Hurma prijatela. A oni koji je budu listali od prvih, to je Staguta i Muržija, ona je Hanzala, Gorka tikvica neprijatela Allaha subhanahum wa ta'ala Molim da ukabuli Imi molim Allaha tabarake wa ta'ala Da ukabuli ova naša predavanja I da budu hurma Braći muvahidima A hanzala gorka tikvicim, tikvica Sim neprijatelima Kaže Nakon toga Sheikh hapiva Allahum ta'ala Nakon što se zahvalio Allahum subhanahum wa ta'ala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 Allah sačuvao nas i tebe, da je od propasti i fracu, to je sprećerivanje, i te fric, to jest popuštanje. Neka cijenjena braća su me posjetila u zatvoru Džifr, koji se nalazi u pustini, i spomenuli optužbu kojom nas stavutski sistem optužuje, da mi ljude tekfirimo u cijelini. Sebebom te optužbe obmanulo se puno oni ih koji njih slušaju, a koji nisu u stanju razdvojiti istinu od neistine i dobro od zla. Tada sam krožicu u mjesto posvijete rekao toj braći podignući svoj glas, želeći da me čuje vojska zatvorej oficiri. Rekao sam, ova laž koju ovih šire nije ništa drugo do znak bankrota i poraza, poraza ovog sistema sprem ove barek gdave. Jer protivnik ne pribjegava laži i potvorama, osim kada izgubi sve adute i argumente. Mi tekfirimo samo onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik, salallahu alaihimu seleme. Mi u svojim knjigama, hutbama i dersovima ne govorimo osim o kufru obožavaloća lajičkih zakona i njihovi štićenike i pomagača koji propisuju lajičke zakone, štite i pomažu. Upozoravamo na njih. I pozivamo ljude da se okre, da se odreknu taguta, da se kone njegova obožavanja i potpomaganja. To smo pojasnili u svojim tigama koje dajemo svakom. Dostavili smo i i ovom sistemu Sudnicama, vojsci i ostalima. Allah ti se smilov, kažem ja Allah ti se smilov, o Ebu Muhammede. I dok ti putaš po tagutima i mušriticima, danas neki putaju po tebi i tvoje braći šejhovima wahidima. Nisu se zadovoljili da napadaju prave tagute i mušrike, već su prekoračili svaku granicu i pre, pre, pre, prevazišli svaku granicu i počeli napadati šejhove daje i muđahide borce na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte, braćo, kako šejh jasno od, ispoljava svoje naprijateljstvo prema neprijateljima ove vjere, imajući kao uzora u tome Ibrahima a.s.m. وكما اوزيشنيت باركه وتعالى قال كان لكم اسره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا برااء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمن بالله وحده قال اوزيشنني زيستوي ابراهيم وانما كيسو بيل دانما اماتابنا Kada so rekli svome narodu Mi se vas odrićemo I vas i onoga što vi obožavate Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Između naće mržnja i neprijateljstvo Sledok ne povjerujete Allaha Tabarake wa ta'ala Kaže nakon toga Sejh Ebu Mohamed Hapila Allahu ta'ala Razotkrili smo laž I krivo njihovih zakona I ja sam kufr i širk Kojeg sadrže O tome smo govorili u našoj knjizi kešfu al-niqab an šariati al-gab skrivanje zastora sa zakona džungle zatim u knjizi sudjanje sudnici državne bezdjednosti i njenim sudjama pred Allahovim šariatom koje sam napisao u zatvoru i ban zatvora radoskrili smo njihove zakonike i skinuli zastor sa njihova ružna lica pojasnili smo ružnoću i smrad njihova zakona i njihovu oprečnost čistom Allahovom šariatu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 To dava zdava, dava rabbanije, božanska dava, <coughs> koja se koncentriše na svjetlo objave vahja i sunnata poslanika sallallahu aleyhimu selama. Kada nisu bili u stanju da je se suprostave, pribjegli su laži i potvorama, nastojeći da pri kada je prikažu ružnom u očima ljudi, ne bili na taj način postigli ono što nisu bili u stanju ostvariti dokazima i argumentima. Kada nisu bili u stanju da prikripe svoj kufrov, a koji se dosta proširio, i kada nisu bili u stanju potvrliti svoj islam na koji su se pozivali pute lažnih dokumentata i ulječanih imena, kada su nas obtužili da ljude tekfirimo generalno. A svako bližnji i daljnji zna da smo od toga čisti. Potvorili su nas i nazivali, nazvali imenima koje muslimani preziru, poput Haridija, Tekfirija, terorista,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 To zapravo i naslede Allahovi, svih Allahovi poslanika, salavatullahi wa salamuhum a'alehim. Jer dobro znamo da Waraka ibn Neufel, da je rekao Allahom poslaniku salallahu a'alehimu a'alehimu a'alehimu onda kada mu je došao zajedno sa Khadidom radijallahu anha i obavijestila o onome što mu je došlo od objave, pa mu kaže Waraka ibn Neufel, Niko nije došao sa onim čime si ti došao, a da nije bio protjerivan. Da prema njemu nije ispoljavana mržnja, zavist i zloba. Ovim obtužbama je bio obtuživan i nuđedbit, el imam, obnovitel Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. O njemu su govorili da je protektirio ummet, čak i da je poslanike ugonio u laž, da je presudio i njima i in njegovim ummetima širkom i tako dalje. Kaže jedan od najžešćih protivnika šeha Mohameda ibn Abdul Wahhaba, a pritvrđeno je da on kaže ljudi već šest stotina godina nisu ninačemu. Drugi kaže, obtuživajući imana, njegov medzher, njegov pravac, jeste tekfiranje muslimana, ohalivanje njihove krvi i zapljenivanje njihove čelabi. Pa im svima, šeikh Muhammed ibn abdilvahab rahimehullahu ta'ala odgovara i kaže Subhameke hada buhtanu na azimu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 U tome su ih svesedno pomogli ludi čija se srca zgršila od ove Mubarek dave. Prsa su im postala tjesna kada su uvjedili njen napredak, plodove i okupljanje omladine u njenom okrilju za vrlo kratko vrijeme. Kako i ne bi kad je ona Rabbanije, Mubareke, u okrilju nje se smiruju srca i njoj se predaje ispravna fitra. U tome im još pomaže potvora šejhova Zabude i neukih pisaca, od kojih se neki lažno pripisaju pravcu Selefa. Ispunili su svoje novine i listove upozorenjem na tekfir, tek tako u cjelini bez podrobnog pojašnjenja, iako postoji tekstil koji je šarijatski propis i koji ima šarijatske sebebe i posljedice koje iz njega proistiću. Napali su da i je teuhida lažima i potvorama i izmišljotinama, usmjerivši svoja pera na njih iz mržnje i zavisti usmjerili su se na čast tih daja svoju mržnju i otrove svojih jezika su usmjerili ka njima. S druge strane svoje knjige su počinili u odbrani keafira i taguta od vladara time su postali preči svojstvo haridžija koji su napadali pripadnike islama a ostavljali obožavaoce kipova. Kažem, draga braćom ovo je odlika murđije Tula Asor savremnih murđija u današnjem vremenu koji tek tako generalno upozoravaju na tekfir, bez ikakvog pojašnjenja, iako vidite da maktisi pojašnjava da je tekfir šarijaski propis i da ima šarijaske posljedice i razloge i da se ne može tek tako upozoravati na tekfir već ćemo upozoriti na pretjerivanje u tekfiru kao što je i to sam pisac učinio pogledajte dakle kako oni to je Murđijetu Lasr naslovljavaju svoje knjige pa kaže tako jedan od njih Et tahvir min, min, min fitneti tekfir Upozorjenje kaže na fitnu tekfira Pa mu je odgovorila leđna stalna komisija za fetve I pojasnila njegov murđiluk I njegov batil Rekavši da ovaj pisac prije svega svoju knjigu Izgrađuje na, na mezdebu murđija Koji je zabludjeli mezde i pravac Zatim nakon toga kažu Da je izbitoperio tekstove Ibn Ketira Rahimahullahu ta'ala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 po Allahom subhanahu wa ta'ala čerijatu i zato kažu ovaj pisac se treba pokajati Allahom subhanahu wa ta'ala i tražiti znanje pred ulemom koji su poznati po svojom poslom dakle ilmu po svom znanju. Prvo radi se o Ali ibn Hasenu al-Halabiju poznatom dakle današnjem moržiju. Kaže dale šejh Hasevahu lahu ta'ala povorci ovih ljudi se priključila druga skupina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 Juridu na li jutsvi un nur Allahi bi Efuvahiji, žele da utrnu Allahu o svetlo svojim ustima. V Allahu mu timmu nurihi, a Allah see svoje sjetlo upuniti oja u keihhel kairun pa makaarto nevjenicima bilo mrsko. Naprotiv oni samosljaju u propas kao što uzvišeni kaže, oni zabranju da sekur auku an, angenuje i sami se od njega udaljavaju i sami sebe up aden ale ne primećuju.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 Nisam odobravao išta od toga, ni ja, niti bilo ko drugi oddaće u teuhidu koji su ljubomorni na ovu davu. Takvim greškama sam se odubrao u zatvoru i van zatvora, u puno gradova i različitih mjesta, tako da sam stekao praksu čiji sam sažetak protkao kroz ove redove. Pritom sam koristio različite metode shodno situaciji, nekada sam to činio savjetom, nekada vazom i opomenom, nekada raspravom, a nekada pisanjem i govorom. Šitom sam, shodno svojoj mogućnosti, pojašnjavao dokaze šerijata i govor ehle sunnata vođamaata i o prečnost grešaka te omladine njima. Činio sam to, savjetovaoći sve, sve muslimane uopćenitu, težeći da ova dava ostane neuprljana. S toga, po ima Laha, sam na putu toga podnio ono što sam najlazio od napada neznalica, vlasnika šukreg entuzijazma, zato što ih nisam slijedio niti podržao u onome... Što su im njihovi mozgovi prikazali lijepim Ili zbog toga što sam se uprostavljao tim greškama i posrtajima Ali to mi je draže negoli podržavanje tih grešaka Pretjerivanje sjedne ili pak popuštanja s druge strane Koji mogu biti sebe da se ova mubarek dava okala Ili da to bude razlog neprijateljima ove dave Koji ne razlikuju izme, razliku između početnika i učitelja Između oni koji nose davu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 Je dovoljne su mi riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže Inna anil Allah doista štiti vjernike Allah zaista ne voli nijednog izdajnika, nesahvalnika to je dio poteškoća ovoga puta na koje smo navikli svoje duše tješivši ih onima koji su bili bolji od nas jer nema ni jednog vjerovjesnika, a da nije bio napadan on i njegova čas stoga nasljednike vjerovjesnika Ukoliko su iskreni, mora zadećeti dio tog nasledstva mirazam. Stoga, ja široki i grudi prihvatam one koji se sa mnom ne slažu ili pak nasrnu na mene mu te uvilim, to jest koristeći te uvil. Dogod su nosioći ove dave, ja i neću koriti. Da Allah oprosti meni i njima, a on je najmilostiviji. Ovdje to jasno ispoljavam da bi još više rasrdio Allahove neprijatelje i protivnike ove dave,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 Ne osvrću se onda kada i drugi napadaju, da su tek tekfiržije, hariđije, da su mušici, da ne znaju aslu din, da ne znaju vjeru, i itd. itd. Na to apsolutno ne obraćaju pažnju. Međutim, ono na što obraćaju pažnju, jeste da ova dava, da ova mubareg dava ostane ukaljana. To jest, prelaze preko svoje časti, ali neće preći preko napada na ovu davu. I branit će ovu davu svim mogućim sredstvima kojim je Allah subhanahu wa ta'ala podario ali onda onoga trenutka kada se napadne njihova čast njihovo ime, sekala i tako dalje onda oni šute onda, onda oni šute Allah se smilovao svim iskrenim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima stoga kada vidite draga braćo da čovjek odgovara na napade koji se tiču lično njega znajte da u tome više nema iskrenosti. znajte da se tu gubi iskrenost Jer zbog tega odgovarati kada te drugi napadaju i vrijeđaju tvoju čast i tako dalje. Pređi preko tih stvari, ali ne mori šutiti onda kada se napada čast šejhova, daja, uleme, muđahida, borite na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Jer tada je odbrana od njihove časti i badet Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer ulema je branila čast jednom drugom koji laha lahate bareke wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarek Kada je jedne prilike, jedan čovjek, sjedevši pored njega, o svog brata, Abdullah ibn Mbarek ga upita, Jesi li se borio protiv imena? Ne, odgovori čovjek. Jesi li se borio protiv Perzijanaca? Ne, odgovori čovjek. Pa mu kaže Abdullah ibn Mbarek, Pošteđeni su nevjernici tvoga jezika, a nije pošteđen tvoj brat musliman. Kaže nakon toga šejf Ebu Mohamed al-Makrisi, Halahala o fekerahom mi suž Tal. Ašto se tiče energijate na ove dave? Ja im to ne halali. Allahste i za to obračunati, Ja se jedino i nemožali im. U svakom slučaju nisam napisaal ovu knjigu, da bi odbrani o sebe. Pejda bi odbranio ovu dragoccinu davu i moliaha da preostali bio života pospjetim tome i da mi ukaboli moje dijelo. Molim ga, da počini mene i moje potomstvo na radu za obu davu, I da nas sačuva od toga da branimo sebe ili da se bavimo nečim drugim od bezvrednih stvari. I mi, molimo draga braća Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas počini u odbrani ove dave, da branimo ovu davu, a ne nas same, da počini i nas i naše potomstvo u odbrani Allahove subhanahu wa ta'ala djera i teuhide. Kaže, dalje, ono na što se trebaju upozoriti oni koji se pripisuju davi teuhidama,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 kako tvrde da smo mi prvi koji smo došli sa ovom davom i ovom fikrom, ovom dakle idejom ili pak nisaom tekfira kako je oni nazivaju tako tvrde, a nije istina jer ova dava ima svoje ensarije ima svoje pomagače od oni koji su nas pretekli u imanu i pod pomaganju vjere, a koji su mnogo mnogo bolji od nas Rabbena vfirlena wali ihvanina allazine seba kuna bil iman wala teđa al fiku lubina gille lillazine amanu gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas pretekla u vjerin. i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš ti si zaista blad i milostiv. Stoga to je samo tvrdnja Allahovih neprijatelja i protivnika ove gave. Isti je slučaj, kažem draga braćo, isti je slučaj i sa današnjim kafirima mušićima i ostalim ljudima koji misle da će ubijstvom nekog odvođa, džihada, ili pak šejhova, nestati dakle ovo barek dave i nestati tevhida sa lica zemlje. Tako su mislili dok je joj šejh Abdullaha Azzam, Allahu ta'ala, u eskenemu fasihha džennati bio živ. Pa ga ubiše, a on je i dalje živ. Međutim, dođe nakon njega drugi. Dođe nakon toga i Hattab. Dođe nakon toga i Zrkavi. Dođe nakon toga i šejhu same Rahimahumullah, da se Allah smiluje onima od koji su pretelili, a da Allah učvrstje one od koji su i dalje u životu. Dakle, ova dava neće nestati nestankom nosioca ove dave, jer će Allah subhanahum ta'ala uvijek dati da jedan dođu za drugim. Kaže, nakon toga šejf Hafibahullahu ta'ala, Međutim, ono što želim reći o mladini, a što sam često govorio nekima od njih,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 Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik, وعند الله يجتمع القصوم. Ako Allah da Laha da se protivnički tabori okupiti. Kaže dalje: a Ako će pak taj napad po očima oni koji ne znaju napraviti razliku između dave i njenih nosilaca, biti napad na ovu mubarek davu i odricanje od nje, kada oprez i samo oprez. U sve to neprijatelsko koje dana danas prema nama ispoljava, kako je svima poznato, To neprijateljstvo pribavlja ljubav Allahovih neprijatela i približava njima. Stoga, pazi se da se papir, papiri ne pobrkaju. Koliko sam samo vidio ljude slabog imana koji se žele sačuvati njihove sržbe i steti njihovo zadovoljstvo odrisanjem od nas. Traženje zadovoljstva Allahovih neprijatela i pri približavanje njima izražavanjem neprijateljstva prema muahidima je stvar koja se mora izdjegavati. A Allah zna iz izdajničke oči i ono što prsa kriju.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 Situacija ponekad zahtijeva žestinu i odlučnost prilikom njihova negiranja. Međutim, ta žestina nas nijukom slučaju ne navodi da prelazimo Allahove granice i odreknemo počinjota, počinjota tih grešaka. Iako takvima nelaskamo i odričemo se od njihovih grešaka. Kažem, kao što se poslanik sallahu alaihi muselame odrekao od greške Halida, Halida ibn Walida, a nije se odrekao Halida rabije Allahu anhum. Pa pogrešno ubio ljude, poslanih s.a.v. je podigao svoje ruke i rekao, o gospodaru, ja se odričem od onoga što je učinio Halid. Nije rekao, ja se odričem Halida, već od onoga što je učinio Halid. Kaže, zelje, od toga se apsolutno ne ustručavamo, pa makar nam to drugi ne girali. Kako da se ustručavamo kad uzvišeni naređuje našom, našem uzoru i primjeru poslaniku s.a.v. pa kaže, I budi ljubazan prema vjednicima koji te slijede. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja nemam ništa s so, onim so što vi radite. U ovoj božanskoj naredbi uzvišeni je spojio između milosti prema muslimanima, a od je i vođenje računa o njihovim pravima i sustezanja očinjenja zuluma njima, sjedne i odlučnosti i odricanja od njihovih grešaka,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 onda će na srđbu stvarenje i neobaziran u svakom slučaju ako se žestinom želi spiječiti onaj koji griješi i skrećet pravog puta i uputa takvog istini onda je žestina u takvoj situaciji poželjna tada je žestina kao što kaže šejhul islam od koristi to je smasleha mu'mina kojom Allah kojom Allah popravlja jedna drugima vjernik, ovaj dalek citat šejhul islama vjernik je poput ruku pere jedna drugu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 «Ko ti pojasni, pa makar i u žestini, taj te savjetuje i lijepo, postup, i lijepo prema tebi postupa, a ko te upozorava i upućuje, taj te savjetuje i ne usklaćuje». A običan svijet kod nas kaže, «Ko te rasplače i nad tobom plače, ti je bolji od onoga koji te zasmijava i sa tobom i smijava». Stoga, takva žestina i grubost je poželjna, jer je njen cilj popravka stanja muslimana, pojašnjavanje istine i upozorenje na greške. Sve to uz vođenje računa da se ne oskrnavi njihovo pravo u islamu i da im se ne nanose nasile i zulom. Niti se smije prigovarati zbog sumnje i potvarati ono što nisu rekli, kao što to neki čine pod ispirkom glubog postupka prema griješnicima ili njihova sprečavanja od loših dijela i ostale ispirke koje spominju, spominju ne suzdržavajući se kod Allahove subhanahu motala granica. Pored toga, mi nismo... Kada smo govorili o greškama u tekfiru koje smo bili žestoki, nismo spominjali imena, niti smo spominjali pojedince i skupine. Ovi listovi nisu upućeni određenim pojedincima, već je njihova cilj opcija koristi savjem. Kaže mi isto tako, draga braćo, i ova naša predavanja nisu upućena određenim pojedincima, niti određenom džematu, već su ova dakle predavanja posvećena braći muslimanima, Muvahidima i onima koji su možda posrnuli i pretjerali po pitanju tekvira, ne bili se povratili Allahovim subhanahu wa ta'ala granicama i verim. U ovim listovima sam takođe pojasnio da omladina koja se poziva na zavu teuhida, pored posrtaja i grešaka određenih pojedinaca od njih, u njima za sigurno ima hajra. To zbog teuhida kojeg nose i javnim odricanjem od širka i neprijatelja ove dave koji se ne stige javnog odricanja davete Uhida i njenih pripadnika a u isto vrijeme svoj život su potrošili pišući u odbrani taguta i sprečavanju tekviranja istih to je opće poznata stvar koji ne može prigovoriti osim inađija a najbolji dokaz tome su njihove štampane knjige koje se uglavnom dijele besplasno stoga zaista je zulum i nepravda izjednačiti nedjela takvih ljudi Čije sebe uglavnom strast, dunjaluk i dodvoravanje vladarina Da bi sebi obezvijedili bezbje, bezbjednost i spas Sa posrtajima omladine Čije sebe uglavnom ljubomoran Allahu o vjerom Žele da se pomogne Allahuma vjera I srđba kada se krše njene granice Posrtaji omladine koja se poziva na teuhij Ako ih i bude pa ih žestoko osporimo Da bi time sačuvali ovu mbarek davu I njene sledbenike se ne mogu porediti Sa devijacijama gore spomenuti Zatim, nakon toga, ti posrta i omladine se tope u moru Teuhida koje nose i radi kojeg troše svoje život, živote, pozivajući njemu i trepeći raznorazne neprijatnosti na putu njegova uzdizanja i pobjede. Jer Teuhid je najčušće spona kojom Allah razdvaja dobro odlošek i svoje prijatelje, svoje evlije od prijatelja Tahuda. Teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi a ta i tas u kojem se a tas u kojem se on nađe preovladava nad on desetina spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima kažem ovde še ih normalno cilja na hadis u kojem poslanik s.a.v. kaže da će na sudnjem danu doći čovjek sa 99 spiskova loših dijela pa će biti stavljeni na tas loših dijela pa će zatim, nakon toga Allah se barek evo tala ta upitati o moj Jesu li ti moji pisari učinili nepravdu? Pa će reći ne Arab. Pa će ga Allahu pitati imaš li neko dobro djelo? Pa će reći ne Arab. Zna da ima dobro djelo. Ali neće da ga spomene. Ne želi da, su, da ga uopšte ispomene. Jer kaže šta će mu koristiti to djelo naspram tih 99 spis, spis, e, knjiga puni dakle loših djela. Pa mu kaže Allah se barek evo tala onaj koji je najpravedniji. Ne ti kod nas imaš dobra djela. Pa će biti izvađena bitafa, kartica na koje je bilo la ilaha illallah, pa će biti ova kartica stavljena na tas, na vagi dobrih dijela i ovaj tas će pretegnuti tas loših dijela, 99 knjiga ispunjenih lošim dijelima. Normalno, neka ovom hadisu neraduju dakle muržije, neka ne misle da je samo izgovaranje ovih riječi dovoljno da bi... Kartica na kojoj se nađe la ilaha illallah pretekla, pretekla, pretekla loša djela, a bit će, nadam se, za Allahom subhanahu wa ta'la pomoć i osvrta ili pak odgovor muržijama vezeno za ovu temu. Dakle, kaže, teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi, a tas u kojem se on nađe prevladava na tasom desetine spiskova ispunjenim greškama i lošim djelima. Ovom snigom želim pojasniti ono me koji pita, a i drugima moje odricanje i odricanje moje braće muwahida, pomagaće ove dave, u svakom mjestu da optužbe pretjerivanja u tekfiru, dakle, kaže šejh Hafevahuallahu ta'ala, da ovom snigom želi pojasniti onome koji pita, a i drugima, njegovo odricanje i odricanje braće muwahida, pomagaće ove dave u svakom mjestu od obtužbe pretjerivanja u tekfiru. Koristim, kaže ovom prilikom, da upozorim omladinu kojom vlada entuzijazam, Hamas, a koji su početnici na ovom putu, one čije se znanje nije učvrstilo, koji još uvijek nemaju pregleda u davi i precizirane mesele i pravila. To činim kao savjet Allahu i vjerit i svim muslimanima uopćenito, predstavljajući ovu cijeninu davu u njenom pravom, blistavom u bareklicu. Allaha molim da mi ju kabuli i da snigu učini od koristi muslimanima knjiga sadrži ovaj predgovor zatim prvo poglavlje koju upozorava na pretjerivanje u tekfiru u kojem sam ujedno pojasnio da tekfiranje ta i njihovih štićenika ne spada u pretjerivanje drugo poglavlje o uslovima, preprekama i uzvrocima tekfira da bi se omladina poučila i precizira, precizirala mes ele. kažem ovo poglavlje draga braću je prevedeno preveo ga dakle naš brat Ebu Muslim knjiga dakle tekfir, uzroci uvjeti i prepreke da dakle, ako nećemo se osvrnuti na ovo poglavlje s obzirom da je knjiga prevedena. Zatim, nakon toga kaže šejih treće poglavlje o jako proširenim greškama u tektiru, što ujednom predstavlja praksu teorije koja je prethodila u prethodnom poglavlju. Zatim, četvrto poglavlje koje sadrži uopcemiti prikaz stanja Haridija i odrisanje muwahida od njihova akide. Pojasnio sam da su neprijatelji Teuhida najsličniji Haridijama. Kažem, zbog čega, zato što ostavljaju Ehlet ehle tevhid, Sedmenike tevhida, ostavljaju sedmenike teuhida Ostavljaju u stvari Ahle Al-Authan Idolo poklonike A napadaju ahle teuhid A sedmenike teuhida I na kraju završetak i vasijed O ustrajnosti na putu spašene skupine Uz iskoljavanje vjere I izvršavanja Allahovih naredbi Bez ikakvog pretjerivanja I devijacija u tome Pa makar to bilo oprečno će ih ljudi Kijegu sam naslovio Poslanica Džifr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 nisam sačuvan od greške toga se izvinjam svaki propust i nemarnost ukoliko i budem ja sam naj, najsretniji kada se povratim od svoje greške kada je uvidim i kada slijedim istinu koju voli, koju vidim a iskreni savjetnici su uvijek dobrodošli hvala Allahu na početku i na kraju on je dovoljan i divan je on zaštitnik napisao Ebu Mohamed Asim Al Maktisi zator džifr Ramazan 1419. godine od hijdre postanika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 počinjemo govoriti o upozorenju, o upozorenju na pretjerivanju u tekfiru, dakle, na sledećem predavanju, počinjemo sa govorom o preterivanju u tekfiru, upozorenju na, pretek, na, na pretjerivanju u tekfiru, a zatim, nakon toga, obradit ćemo uz Allahom, subhanahu wa ta'ala, pomoć greške koje je, dakle, šejh Ebu Mohamed el-Maqdisi spomenuo u ovoj tnizi. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam podari beričet u životu i vremeno Vremenu pa da obradimo ovu knjigu A knjiga je povelika, draga braćo Jer sadrži puni 500 stotina stranica Formata A4 Molim Allaha te bareke u ta'ala Da nam podari iskrenost U govoru i dijelima Molim Allaha subhanahu wa ta'ala Da se smiluje pisu knjigem Molim Allaha subhanahu wa ta'ala Da se smiluje svim našim šeikovima I muđahiljama Da ubrza njihov izlazak iz Zatvora taguta Da kulu kauli hada U astagfirullaha Li. ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته